Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun falendrojm vetëm prej ndihmë dhe falë kërkojm lavdat dhe bekimet të Allahut qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familje ti shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij drejt ndenit në këtë botë. Nderuar lazer gusimtar, motrat e nderuara O vardoim sonte me len Allah xhelaluha me temën ton të filluar më herët në lidhje me një ngasmundje të rrezikshme që godasin zamërorë besimtarëve, në ndjenjën e përgjësi. Ne kemi thënë se si smundja përshem po për flasim pothuaj që njeriu të dëshpërohet nga mëshira e Allah xhelaluha është një fazë avancuar e smundjes që kemi folur për të më herët që është mendimi i keq për Allah xhelaluha mirëpër më që është një fazë më e avancuar dhe ka dallime me atë më hershmën edhe është gjithashtu simptojë rrezikshme atëre detyroim që edhe për kësmundje të flasim ndaraz nga ajo që realisht është ë uh, fillimi i kësaj sëmundje. Andaj në takimin e kaluar kemi folur për kuptimin e kësaj sëmundje do të thotë uh, si përkufizohet dashprimi nga Mshehir Allahu xhalla xjalaluhu dhe kemi fol gjithashtu edhe për manifestimin e kësaj smundje në jetën për si e përditshme, si manifestohet asmundja, si medici i mi të prekur nga kjo smundje dhe disa pika në lidhje me rrezikun e kësaj smundje ë për për njerin. Do thotë çfar çfarë pasojë shkakton kjo smundje dhe çfarë e rrezikon një besimtar nëse prekët nga kjo sëmundje ndërsonte me lenin Allah xhallahu do të vazhdojmë trajtimin e kësaj sëmundje mirë po më një pikë të rradhas që ka të bëjë me shkaqet e kësaj sëmundje pse njerëzit preken nga kjo sëmundje nëse më vërdetë, të vërtetë ndërroze për kësaj sëmundje për shemb nuk ka shumë e çuditshme që njerëz preken nga ajo sëmundje u mendoj për shkak se natyra e njerëzve rrethonat noshta deri dëkon an normalizojn ndikimin e njeriu nga jashmund. Tprekurët e tind nga jashmund. Mir po. Të thuash për shembull është dëshpëruar nga mëshira e Allahut është përna problem i madh. Duke pas parasysh mëshirën e Allahut el levala. Dhe si Allah mëshiron rop e ti, që njeriu të vijë deri në atë shkollë, të smuret deri në atë nivel, saqë të dëshpërohet nga mëshira e Allahut, për ne është është bëjë gjë që të smur. Mirë po, kërë i kemi parasysh shkacet që e shkaktuin këtë smundje, atër e pa dushim se edhe rezultatit është, është do më nënë, normal pas taj me e kuptu pse ndodhë. Shkaku i parë që dhe të fillen me të sonë dhe të ndërullazën, është ndërlidhur me vetë, do më nënë, organin që preket me nga kjo smundje. Do më thonë, zemra, nimi duke vojtë për smundjit e zemrës, e pse zemra smurët nga dohët kjo smundje, pse preket nga dëshprimi, për shferë arsye, shkaku kryesurësh për shkak se zemra nuk funksional shëndetëshëm, nuk është, dhe më thonë, në shërbim të adhurimin dhe Allah të manuar, nga se të në vëzër, një zemra cila është endërtuar me adhurimin dhe Allah të manuar, për shambull, një zamër që i ka shpresë në Zotin, një zamër që është e mbështetur në Zotin, një zamër që i këthetë Zotit, nuk ka mundë si më prej nga dëshprime. Mirë po, kur një zamër realisht zbrazët apo e humbë a funksion e dur në adurim dhe Allah Gjellewala, realisht një zamër që nuk din që ka është në Allah në mbështetë, një zamër që nuk din që ka është në Allah në më shpresu, Në zamër çu nuk e njeh zot në vet, atëprapë dishim se edhe një smundje e kësë natyrë, e paçuditshme, do të thë me pazakontshme, e çuditshme, ndodhet më ugodit nga nga jo smundja vet. Prandaj, ë shumë smundje mënoi ë që e godasin zemrë zemrën e njeriut, zemrën po flas në aspektin shpirtënor, në aspektin domthonë e branshëm, jo jo jo organik të të të, të zemrës, aspekti kardiologjik, po flas për të. Po flas për aspektin domthonë që çes sa so ku po flasim për të. Ë, uh, kurësisht, më von, smunit e e e e e e e rrezikshme e godosin zambën e zbrast. Bashamuta në njerëri që është i mbushur me informatat e duhura, është i informuar mirë nga burimet e sakta. A ka mundësi me u keq informu dhe u me u manipuluo shumë vërtet. Ja thotë diuna. Edi, i kam informuar të duhura. Pse? Pse i ka informacionin e mjaftueshëm nga burimet e duhura të sakta rreth një ngjarje. Prandaj, domthonë, ai është i mjaftuar më atë dhe tashmë tendenca e përpjekja për me manipuluar shumë shumë minimale është më vërtetë. Mi po kanë dhënë ngjarje dhe kurçioz din për atë ngjarje. Esh nuk din. Informatat e para që vin, realisht bën informata që na besojmë topa. Se s'kim buren tjetër. Edhe ndoshta nuk keni qef me besuksoi, por realisht ka taka dal, bën pjesë, mendim me këto nga se çfarë është burimi i vetëm. E pse keman besuar këto informata? Për shkak se na ka gjetë të zbrazë, të paprgatitur, të pa inkadruar në burime të duhura. Kjo do gjithmonë ato. Gjithmonë që shtapto. Nga se njeriu duhet më veprum diçka. Po njeriu duhet më beson diçka. Njeriu duhet më fol diçka. Njeriu duhet më lëviz, i tillësh, nuk ka mësim me qenë, domon njeriu me don stop në s'menat, s'mun është me balë. E këpa edhe kur nuk dhe me minuti, menja lëvizë. Ti vazhdimisht jem proceset sektuara. Disa ki mund si me inalë, po disa proces nuk ki mund si ti me inalë. Përshamu ti ki mund si me ndalë të fullerit, amë nuk ki mund si me ndalë të menduarit. E kështu më rrët. Pra ndaj, nëse nuk jemi të angazhuar në atë që duhet, do të në angazhon dikush në atë që nuk duhet nëse nuk e ndërtojmë zemrë në adurim dhe Allah gjendevala nuk e mbu shumë zemrë me adurimet e kërkora ka më mbu shumë me smundje ma gjithë me këto nga se të ndërruzë vëzër zemra ose është gjennet ku lulluzojnë punë të mira ose është deponi ku shetani hudhë në beturinat e të jepëtër që të dujen këtë dujen s'ka të reten prepraco me zemrën të mbushur me besim, me besim të pastër, është e mbushur me adhurimin e Allahut që kemi folur për to. Ju dini në një, një seri kemi pas adhurime të zemrës. Si adurohet Allahu me zemër. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme e adhurimit të Allahut që do të xhalanu. Mirë, nëse kjo pjesë është në funksion si duhet, atëherë pa dyshimse, ëh, zemra do të jetë e, e angazhuar ku duhet. Mirpoh Kur zemrë nuk është në funksion përcimë Allah e ka kryu, atërpa dushimë se bëhet deponi e mbeturinjeve të kësa një atyre si kur sa është dëshprimi dhe shgënjimi nga mshire e Allah të bare këhu tali. E dyta që kësha me përmenë është në rrëzër prej shkacive që është kaptojnë këtë smundje është të primi dhe të kalimi i kufive. Një gjithë gjithë që ka të prohet, realisht shkaktan shka një problem të njerin. Edhe disa të primi njëtë në përdeshme, esilin kësë mundje. Mandje dhe në qovës ato janë ta sojtë parës fjët seka, ta adhrymëve të zamrës. Për shambull, nga adhrymëve të zamrës është frika ndë Allah Gjellë Gjellu, me pas një frikë. Asht, asht, thon, a a, frika Allah, a po, frika, Allah, leola, është, a është dhe më thonë, a frikan dhe Allahot, a dhurim? Po, respektin dhe Allahot gjellera është të dhurim. Njëri ju, frikan, ku e ka venin? Në zemrë. Aja manifestohet pas të e përmez gjumë të tjyruve, mirë po. Veni i frikës është zemrë. Frikan dhe Allah gjellera. Mi po, frikan dhe Allah gjellera të në vëzër, vëzër, e ka një kufi. Aj kufi ka thonë djetarët është, se këse kemë përmenën t Frikan dhe Allahot është do të të të të besimtarin me ndalë nga punë të këqia dhe me e leviz në krynë e punëve të mira, për qëta frika? Asë njëri ka nevojnë ka pakë, edhe për këtë aspekt në kërstimit ka pakë. Se dikush përshamu leviz me inkurajim, po nga njëre s'mi aftën inkurajimit duhet ka pakë edhe me kërstim, në kuptim pozitiv, por kërstim nuk duhet me shkaktu panike trauma, Por duhet me e leviz besimtarim pozitivisht. E kur te i kalot kufiri, nuk njetë mirë kja dhurim, keqë përdurët kja dhurim, atërpa dërshimëse, shkaktohet edhe kjo smunje. Për shambu, e, si kurse kemi përmenë, kur në riu, e, nga mëkatimet e caktuara, nga jeta në të kaluaren, nga u të këqia që i ka ndjek e kështë mërat, ta është më e kaplen një frikë se kër desë ku ka me shku unë atë. Po kjo frikë realisht është fazë filestare për mirësimi ti. Nënë kër njerë i filanë me bo kësë lejtë kalkulimesh, që ka kënë bo edhe ku ka me shku, këj kalkulim filestare është shumë regullohë. Mirë, po, në këto fazëve para të këti kalkulimi, nëse kë njeri nuk është i ka për përdojrë në duhur, që jemësën tash qysh me e shfridzu pozitivisht këtë frik, ka mundës i bjëndurësia, bjëndurësia. Dhe ja keq përdojrë këtë frik për me e ndzirë nga u dhe duhurat. E te pranë, dhe dëshpruat, dhe shgënjit. Nën, s'ma falë, zoti, s'kam ku shkojnë atje, e kështë të më ratë. Andaj, përshambull të primi edhe një badat, nënë tjetë i kushtushum. Të primi, të kalimi, kufi dhe edhe në adhurim, i kushtushum. E lërë më pun tjera, përshambull. Ose përshambull të primi në dashurin dhe njerëzve. Ne imi të kërkuar me dashnjë të të të me respektu. E për kjo ka kufi, për. Ma dje, edhe, edhe kur dike njeri për arsujet caktuar atë pranushme, ë urran edhe këtu më pas kufij ata. Për shkakun njerëzit kanë nga probleme që vijnë njerzit me i tretë doin zgjidhje. Edan dikon 100% full dashni, plot dhe nuk paramenan që ky njerë ka mundsi me gabim. Nuk paramenan kur që ky ka mundsi me lënduar. Kurse paramenan. As se prat këta po të prim, të iri në fund, e pas taj ku ndodhë dhishka, tash, ajo pjesë e, e, e, e dashuris me automatizm kalle në, dëshpemi edhe në shgjënjim ato. Ju veç në daj personit, po në dajetët në përgjësija ato. Pashamot të ndërë vëzër, njëherë zëtë, në koka të tjune, ka ere, kërë e dëmë dikën. Tash, në kokën e ti, aj, e ndërëtën atë njëri si pas qefit vetë, jo si pas realitetit të njëri, të apëton. A njëri që është të i përëdën shumë, aj, kur së të ka thonë zga bojën e kur? A të ka thonë ere? Jusë të ka thonë kur? Aj, kur së të ka thonë si big side? Aj, kur së të ka thonë ty? A ma ti nga dashnija jote, e ke formun kokën të të një format të saktum të njëri që të dënë. Edhe sër për lejmë e aftër. U së të këmë thonë, u së të këmë prëmë tukështu. Ande i mësë ma kur zëtë jenë që është ti ki qefë, për pranam qëfare jam, me mesatare. Për ndyshe, vjendit e thyrija. Vjendit nërmali. Ose për shambull disa njerëzë, edhe, edhe, edhe, edhe, për shambull, e, kur dikush një që bëm gabim, po bëm s'jidhe nërmali, po si pas ti, kjo është e, Nga se aje ka formu në kokën e ti një format caktum të njërit vetë që aje do me ndjekë, do me pasu. Dhe momentin kër aje delë, po dhe më kushtimesht, jete e ti, punë e ti, delë nga binartë i majjatës ti, aje dëshprodhës një jetët e ka të pru, nuk është dashtë ti qështu me paramenu dika në përdo. Andaj përshamu të ndërullatë zërë, ka njërë të sëtë përshamu, e dojnë pejgamberin sallallahu alaiho sallam, dojnë me pasu, Dhe hadit ashtë po lecën e një liber për pejgamberin e lejësam për du me një oftë. Kur të lecën atë e është e që ka luftu, apo ka organizu u shtërin, që kështë pejgamberin kësht, kësht për ka vëllon njerës, nukështë kështë lufton në korë, pa mirë Allah, kë, kështë ka thonë që që pejgamberin shtë lufton, apo, a kanë zhitë ajë luft, a ka bo padresi, jo, qështë ka qenë luft e parë, bedri, ku ka qenë bedri, ka qenë pra pikësh për katpun. Sapo doni Fen, shkojnë diku tjetër, lëndirat. Ai shkon në Medinë, ata vinë pranë Sulaimon. Uhud dikush ma lufta e dytë. Dadr është pak më larg se Medinë. Po Uhud mes Medinis. Llufta, lufta e Hendekut, ku më e tretë rreth e madhe. Ku hala mban qendër të Medinis atë? E thash. Kush kanë ka Sulaimon? Pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk na ka msuu çt'i jemi imagjinar, utopi apo me lezm, me rrahmet, ai t'shond, jo jo, ndosana kerchi, do diku të më ka vluçi, u bë ball, apo, çe dikush nuk nuk mvastim me me jetu në në në në ondra, për shembull, ëë dikush ta ta ta jap nfsëkarësh në në djat, thush mos po ki çë vet majtrim më, më dawn, çe ta kthej faqen. Jo, s'është feja kështojt. E tas dikush e ka kuptuar fen që është atë se si jakëthen kur kur kuj na, kur kuj që i thët i ke, e s'bërë kështu... E tash kur... Kësë është pëse qështu feja, ose dikush të ka thunë, a i shte ka imaginu. Apo? E tash kur... Këptën ku i realitet, a, ja, thët le, këtë pun krejtë se... Po, ti ti ke gabu, allo, së përlim i fejës. Edhe, kalender, pëse e ka të pru në... imaginatën e ti, e ka të pru në dashtin dhe dikush, edhe në punën e e 20000 dietarë për shemb. A gabojnë dietarët? U po, gabojnë. Anëndot për shemb më pas ka herë për shemb më ndodë me njëpër njerëzve të dishur më thënë fjalë që s'dosh me një anëndot që anëndot punë. Nuk bën tash na këtë me kuptuar që me ul nivelin e dietarëve, më thonë që edhe këta gabojnë, jo as po thonë për me ul. Por lejeni hapësirë Atëhet dashnia jote si mundsi që nëse ndodh stabilizoje normalisht kalaptë. Po ju nga ekstremin, në ekstrem apo. Teprimë caktuar apo të që që ndodh në vonë. Ose për shembull njëri nga nga nga teprimet që që që e shkaktojnë këtë lloj dëshpërimi edhe për shembull teprimi i dikujt në përcjellin e lëndës për dëshpëmtë. Për shembull, etë pran E këmësik dhësara, me u informu që ka përndodhë e për cilë lajmë me lezu për talë, nërmali u ke punë, në gjithë të të të bëjë. Mirë për njëri, do më në gjithë 5 minuta, gjithë 10 minuta, për, asë nuk është analistë, asë përshamu nuk e për cilë lajmë, përshamu në ku për të njëri ka investurë biznes, edhe qatë biznes e për cilë, ato nëse e ka përshamu në aksionë, dhe qka që i, përket, i qilë, për të, Normalisht aty sa aty sa të lajmet nuk kalëzujnë për shambull... Informinës të sot nuk është për me informu botën dhe njerëzimin, me informu për shambull për sukseset të së... Atë rrëndodhin. Rani shtë informat është me ku në interesant. E interesant është kush kanë e thejrë, si kurse është ajparimi gazetarask, i pashkruun. Për qka thujnë ato? Nuk është lajmë me kalëzuh që qenje ka ka hongër njerën, se qenje ha njerën, q Apo, po lajmë është me kalzu kur njeri e ka ongër qenjin e na të kalzuim qëta. Dicëka që në gjallë këshri në njerëzë apo? Dicëka sa so më interesant. Ajta është për si lajmë është këtu në familje kjo vërau babën e vetë, atje kjo e rehigru në ti, kjo e ndudhe kjo... Ajnë në stop në është në presion të lajmëve, realisht që informojnë pjesë në zëm të dunjosa të. Edhe të primin këtë në këtë lajmëve, mështë dalja nga të, që bët bët, ka bëtë me këtë një Allah, që ka bëtë këtë mëre, po ka përshkën kjo bëtë, po ka mirë dikën, a i dal nga dal e ushqem vetë në ti me një lejë negativiteti, një lejë pesimizmi që nga shgënimi në njerëzë, nga shgënimi në në realitet, kalën edhe në dëshpem nga Rahmeti Allah, qëllëgë Allah, e ku e zoti, e pse Allah, tani ato fazët e, e, e dhevimi që fitim e shporën, a në gjithë që ka me masë, Edhe informim me mas, edh lezëm me mas, ç'pa problem, informo. Mir, po ju njerë i pasham bula më deri në atë shkollë sa që ë mos më pa kurrë mir, veç kërc me lezuar. Nga se realisht ti je duke duke duke shikuar vetëm nga këndi ku vije zymtia, ku vije zeza, drejt pa këndin, drejt pa qasit, kimë pa se bota ka tëmira, bota ka edhe gjana tëmira, bota ka edhe lajmë tëmira, nuk ka veç lajmë të zymta. I pa atje ku lezon ti është Ënatëshme që një lloj informimi miksoj aty me ndodhat. Prandaj edhe këto teprim, teprim na thash në në në ndjekni informatorëve, teprim për shembull në në lidhje me diçka të kësaj bote ato. Për shembull, ë i lidh me me shtëpi caktuar, me i lidh me rreth caktuar, i lidh etiketi me të, të lidhur po. Du e lënë hapësirë që mundesh me hu për shembull. Në njerëz, nuk lidhën me gjëra që a i e dinë se mune në me shku. Mirë për po lidhët atë shumë sa so që nuk e paramëndën një ditë se ka mundësi me hu pa përën. Edhe kër mduhë kjo punë, tash a i s'ka mu hapsirë, ka shku tiri në fundë të lidhjes, shkaktua tash kundër efekti, cilë është taj shgënjimja të, dëshprimja të. Kërë onë di situatët njerëzë për shumë të nëgëzër i kafdikë në kësh familë me vjetë, halasë unë Ja, sa ku bomba në çdes. Qudes olai, çme botash. Udek. Ja us. Situata që vjen, vjen njerëz kërkojnë, domoshta që 30, 4 vjet, 5 vjet, vjet i ka dek. Sa merancia? Baba, djalia, vajza, sa meranciku gjaku dek. E pastë në marr veten. Para mënoja. Para një begati. Hasni pa siurehimullah ka thonë, kur e ke një begati, knaqem me te, mi po le hap sir për mundsinë e humbjes së saj apo. Nësë këna që ti në fund me të, nësë lidh me të, nga se kështu lidhë në gjennet, veç begatit e gjeni s'hupin kur, atje sa të du të visho se s'hupin kur, për jetështështështë. Ama dunia është e ti ilo, ma. dunia nuk ka gjennet. Ane e kini begati, këna që me të, po leni mundësi caktume që nëse kështu ndurë, i ga që mjafën. E po, ju ga dhishmëria njerëzve, mu balafaqun me humbjën e gjennet e caktura që jen lidh me të kë pa të kecërë një loj, dhe më thonë, dëshprimit e ata që kalën deri në këto fazat rëzikshme të humbjes e shpresi edhe në, në mështirën Allah Gjellegjellali Vako. Shka ki tjetër i radhës të në lojze që eshka këton, dhe më thonë, dëshprimin nga rahmeti Allah Gjellegjellali Vako, vale është edhe qasja gabuar ndaj dështimeve dhe gabimeve. Nga se njëri nga natyra ti është i prirur, Mos më e marr për mi vete përgjegjësinë e diçkafit athem. Nëse ndodhi dështim, ndodh një, një një një një premisë e caktuar, ndodh çka do të thotë tash njëri nuk e mbet mi vete, po kshin meju dikun. E ky e ka, e kta ndodhi, e rrethi, e situata, e këtu më radh. Nuk e për ashtu gjithmonë veten e ti nga, do të thon, nga a, a, a, a, a, të çetët shkaktari i kësaj. Ti je shkaktu. Meru tash ti me veten tonë edhe përmesën e gabimit për njëni kër vetë në preashton gjithë mund nga gabimi dhe nga morea përgjësis dhe prea që tjertë me akrypund prea që tjertë me ishtu përpara përgjësis zakonisht kër prea për tjertëve shgënjëjesh dhe shprosh që ka Allahu Gjallavala që ka thë një dhe me ka qeshtër o idha e dhakne në nëse rahmeten fari hubiha o intusibhëm se jietun bima kaddëmet ejdihim idha hum jaknatun Nësu në Rum, ajtë i tërtëgjashtë, Allah o thotë Kur njeriut, kur njeriun e prekim me mshirë, e begatojnë Gëzohën, gëzohën Mirë po, shëka Allah o thotë Vajin të shippum se i jetun Nëse i godendu një keqe Për shëta në suje? Bima e kaddëmet e i dihim Për shka këse Ata kanë shka këtu Tje ke po shirën, tje ke po fajn, me në përgjësin izah hum yaqnutun ja isha yaqnutun ja kunut dëshpërohet nga rahmeti i Allah xhualal xhualalup. Ja ku përmendam këtu për shembull një prit dilemave sot bashkëkohore që tentojnë domthon me e e e e zbe besimin e Allah xhualal xhualala me bë të parsish besimin e Allah xhualal xhualala është për shembull tektia që po ndodhen, shirri që po ndodha. E pse filantvani Allahu spojon iman? E ku është zoti për këtë mëshkuan? Mirë Linjen e Zotit apo? Kët, kët varfënia që është një pjesë e hartuar të botës, kush e ka shkaktuar apo? A e ka shkaktuar? Allahu xhalla wala, se s'ka qiu begati e s'ka qiu mirësi, apo lakmia e njerëzve me dhunja ka marr diçka i takon. Cila është otomra? Ëndim sa ndodha apo? Na ëndim pushtimet e shumta që bën, kolonizimet e shumta që bën, forma të ndryshme të ta ta ta ta ta intervenimeve në Venecaqtuara pse bon ato? Për kësht poshak këtë mirsive ato? Për kësht pasurive nëntoksore mbi tekston mbi tekstore që shum hrat? Ço do të rabë? Mirlo, pse pse sot uh, ka ka ka uri? Bukos odush. Dikush ka buk me hungër, e dikush e hut me tonela ta grumbë deti për meruçmimin atë. Ku shkoi fakto? A zotë që ka çu grunin në ball, a njerë që lakmën me meruçmimin caktu ma? ja, vamos at shikoj ne ku faj. Allah qe qe gati. Mirpo pse njerëzit pastaj e keq menaxhojn pasurinë, u zurpojn. Shikoj për shembull sot në botë çpon ato statistikat. Sa përqind e njerëzve realisht e kanë pasurinë e 90% të tjerë mabpton. Me me me statistika përron. Kjo s'është po thon në kuptim të asaj që do të më kuqet barabartë. Jo, Allah s'e ka bën njerëz barabartë. Dikush ka më shumë, dikush më pak. Normale kjo. Mirpo, mirpo, ju jo, pasurimi për Lakshmi duke i privu teatrin nga mirësitë duke qenë me hjek që un të kam vetë më pas shtim enorm i immersiv pa syje pa mundësi të shfuzimit thjesht më pas si forc pastaj e shtypës dhe presionit për realizimin e çmimeve të tjera atë një reboshën tok shikoni sot për shemb sa so vëshime po ndodhin në nëpër botë caktuar për shemb ose ose vapa caktuar për limitet e gruajt globale kush i ka shkaktuar për, këto probleme Ndondo të ne harrit kush e ka, që smulenë çuna pokush e ka bën po këto. Njëri bën këtë punë apo? Njëri bën këtë punë. Andi Allahu xheza dhe thotë: "Në Kur'an: Wala tufsidu fil ardhi ba'da islahiha." Mos bënë shkatrimin tok, pasi që ne e kemi rregulluar, ne ajo kemi bërë tokën të përshtatshme për jetesë. Por ju mos e prishni pastaj. Me çka prish njëri, me lakmi, me mendje mallsi, me dhunë prish, njëri prish atë. Ndaj, mos marja e përgjësin bivete, mos, mos hulumtimi për shkacet kryesore dhe, dhe, dhe, dhe reale për ndodhjën të qijave, rani që pasaj, njëri shko ndritek, shgënimi din këtë masë, sa që kur Allahu e qënë begatit, të ta u knaqëm, e kur pasaj e unal pak, me ka zhu, këndellu një, a përshë që këni të po? Bon? Nuk shkën kështu, ata mere në vend që të reflektuarin pozitivisht, duke, shikuar vetë në tynje duke, duke përmisuar qasin e kështë më ratë mere, dëshpëron dhe shgënijenë në mëshirë në latë të bare këtarët nëse një në zanë së në lozët, në studentë nuk mësën nuk mësën heqë, nuk i merë nuk i merë masë të duhet për me kaluatë dhe shkonë provimë dhe ngilë dhe si pasojë ngilës, s'ka punë si pasojë pa punësisë apëtanë, bënë vedrasja apëtanë është a duhet mundi keqja i përgjegjësit të të ngele, mos e kishë ngelet sikur puni vetrose. Për shembull, kushtimisht, në rregullai me padinë që po të vëros nëse ke se ke ngele vot. Mirë, po, në këtë proces ka është ka duhet me kthir. Kush kush është fitore? Pse s'përcyeshë votën? Pse bish vendin këtë citat? Apo, njeri kurrë s'kau porese i ka vetë regulat e barabarta për të gjithë. Kush ka mbsu ka kalu, s'kem s'ke ka kalu. Apo na këna pritëm me gjujf fahet ditërkuq Në fazën tjetër, këta na kanë faj. Ky ka faj. Ku mund të si di kush ka faj? Nuk për ashtu mundsi. Mirë po, mirë po. Për më i ard radha kritikës së teatrit, e çertimit të teatrit, e fajësimit të teatrit, ko bajg i pun njëri me vetvetën e tij. Kjo është rëndësishmë apo? Ko bajg i pun njëri me vetvetën e tij. Prandaj shfrytësimi i vetvetës dhe dartja përgjithësisht e dikush tjetër, duke shkarku vetëm nga policia, është një peshkaktarve që Në në një, nëryshme, e shkakton pasaj e dëshprimi nga mshirë Allah të barek u të të dheba. Shkaki rada se dhezër që e shkakton dëshprimi nga mshirë Allah gjallë leole është edhe mos përdorimi i lehcimeve fetare, apo shtrëngimi, shtrëngimi dhe më thonë, a, a, a, a, në fe si pasu e injerancës dhe si pasu e, e mos njës dhe mos dhijes. Allahu gjëlle u ala të, në Sovet në Kuran ka thonë, ju rridu Allahu bikumul jusr, wala ju rridu bikumul usr. Allahu me këto dispozita, Allahu me këto regula, do një alesu juve, ju më jashtërëngu juve. Dhe nëse ndjekën uzzimet kuranore, dhe përësit e pegamberit sallallahu azzam, nëse ndjekën që duhet, në kuptime duhra, nuk ka mundësi njeri, nuk, nuk ka mundësi njeri me, me, me ullkundë, As nuk kam mos një me devijuar nga mesatarja. Mirë po, lëvizja nga mesatarja dhe animi nga ekstremet e zakutura vije pikërisht për shkak se nuk i përmbajmë vijave të fesat. Ose në kuptim të lehësimeve të palegjitimuara ose në aspektin e përmbajjes së vijës së shtrënguar në emër të parimitetit. Të dyja janë të gabuara. Po, të dyja janë të rrezikshme. Mirë, po te ç'i po flasim ne te kjo pikë ka të bëjmë atjepër me këtë pjesën e shtërëngimit. Përshambull, ka njerëtë që Allahu Gjëllë Gjëllë, përshambull, euh, Allahu Gjëllë për, njerëzve të smur, njerëve të smur, u ka ofru lehëcimet saktuara për kyti badetim. Përshambull, njerë i smur që s'ka mënësi në komë me najtë, qëka i thëtë theja? Ullu Qëfar ta pegamberi salli salli qa imen Fa illem të stëti Fa qa iden Fa illem të stëti Fa lën gjem al Pegamberi salli salli salli qa imen ne Nese nuk ke mundësi Së mundësh me në e në kom Ullu Dhe ta është për shambu Vije dikosh Dhe nuk ke mërë këtë lesi Ja, Walla, s'moj, Walla, mungulli që në këshapë S'moj Ullu, Allah të konë ullu Ja, s'moj, Walla, Walla Të ashtu kom, munim, sënë falet, madhe, e tash tunen kom monem syn folët dhimbje madhe eksemerat tash shejtani e ka shpërdor kët parimet të tij kët po them kushtimisht stabilitetin e tij në fes sipas ti e ka shpërdor për mi thon çfarë namazit jap çfarë burrë tjetër njerëj të funale këtë merroh ti s'po mundesh të namaz në komenet njerëja kanë vjen tash ka ka tjetër apo tash i fryn këse pjesa që ajo ka pik dop dhe dhe nga nga pamundësia me më stabilitet dhe të mua, Allah, s'ma falë, unë e pa t'jo, pa falë, e shikoni qysh njërë graduale e qënë ka, ka kjo s'mundja. Ose përshamull të agjerimi, ose përshamull të qëfarë dhe qënë nga lecimet apë. Unë e di nga problemet e shumë të atë njerëve qënë vinë, përshamull mua në ku, që bu gotis fatkecisht, e, e, e, e, problem, problem e, ju i rral, ankesat e njerëzve, përshamull, i s'i dhe thëtë, Kam mendime të këqija për Zotin aftë. Kimëse ik pak tek mendimi i keq për Allahun, por edhe këtu na vijnë kjo. Thotë kam mendime të këqija për Allahun xhela xelaluhu. Mirë. Ni shamull konkret, pi shamull të fundit që i thar di Sallallahu. Ta këto mendimet të këqija për Allahun që i këty aftë. Apo të pëlcinj ju ja, apo doguçë mirë është. Jo, apo do më tranu. Po mirë, lokto shën tuaj prapë. E ju atë jast me fe, e ju jo, atë që apo me çef që ka e bën një imponim, së është e johëti, Allah? Nuk është po? e johëti, apo? Njeri përshallë në presionin e dhunës, imponimit, ta që të dykush, të i këmë në fëtë, Allah, alëti në krytë aqetën. Thuj, Muhammed e së so pejgamber i atë vravë, vë Allah, ja. edhe tjështë që i primetëm e atë vravë. Thuj, Allah, thuj. E thani, kër e thush, fa të unë e thash, së është pejgamberi, Muhammed e pejgamber E zgjatham çëska. Jo më zamr për pranë, po Allah e ka lehtësu me thon, ai ta ka letujone. Pranë leci më vërtet duhet. Mos po them ja. se diku vjen puna kështu. Po qysh vjen shejtani apo ja, te mendimet po, pra, po. e këqija për shembull. Shejtani vjen i bën mirë mendimet këqija, po Allah. Allah gjithçka i bën me pështina, çu den shejtan apo. Araqi my të ka shiksoj cili është e urrej. Alhamdulillah. E jete mos më, më zamr për kështu. Mos u marrzit se përgjigjja më e rëndësishme për ne në këtë fushë është vetëm një vetëroftë. Vetëm një breg ndodhet më pas. Mohën më mirë këtu. Vetëm një gol ndodhet më pas te. A kam gjuna as e kam gjuna. Ç'kjo është? An ngarkunat te Allahu, an ngarkunat te Allahu. Unë po të them me plot përzësi, me ndimin e të qizia që ne të hynë, i vinë. E ai nuk është shkaktari i ty, ai si ka lyp këtu, ai s'mënan si këtu, por janë ngacmime, ai refuzon. Di, jo që nuk i gjuna për të qimë përqinë, po edhe i shpërblujeri e përshkak se potenton për me refuzu. Ti e vëndë një badetë si më falë. Zbeson mi thonë kështë. Valon që ty u thama i zbesonë. O, allas për të të mune. Allah u ka thonë atëmë. Përënë e këtë lecim për Allah që ta ka, ka lehtesun këtë situatë ti, me fitu se ma pa. Pse po e refuzon lecimin Allah, pse po e refuzon? Dhe si duke të prabë përshdëm e të një Mësë Allah këmë dhenu Fë Allah usë këmë dhenu Allah nuk këmë dhenu Aja pëtë shkë Dëmohon që ka Allah jë ka lehtësun këtë sitot Aja fërë tërsan O pësë pëja fërësa Allah Allah usë të ka Përshamë të në vëzër Ka ardhë Ka ardhë në Qur'an Ka nëzbidi sajete Lillahi ma fi sëmavati Ma fi l'an O in tëbdu ma fi anfusikum Au tëkëfuhu Juhasibukum bihilla Allahu gjeleola tha kështu, e Allah të është qëfar ka qije qëfar kontu, e ti është krejtë, ajdi që dë gjërë. Pasë e qëka tha Allahu, nëse ju e mbani fsheh u razi, diska, ose e publikoni atë, që është do qëpune juaj, Allahu ka me ju marë në logarithënje. Dhe kërë në gjumë këtë e të sahabët, u të rishtuam, mirë ato që e shfaqin, pomë ato që e më shefëm, Mëndimit e këqia, nësëmenejmë kësut, edhe përto Allah komë në mënë nëgari E filla një debat në gjami, pejgamberësëm një aukazeketat dhe u largu Ta është debat e sabët, e qysh mëja bo, e qka kokë, u shtecun Pas ta i doli pejgamberi s.a.s. dhe tha, ka vazhdua Allah ma jetë Sësh nalë të zbritja, e ajetet e rallësatjen La ju kellifullahu nefsen illa usaha, la hama kesebet wa alejha me këtësebet, rabbena la tu akhidhna, in nesina e u akhtana. Nuk e ngarkon Allahu asken për të mundësive, kjo është lajmi maj mirë i mundë shumë. Për të mundësive tua, së ngarkon Allahu gjallë gjallë huallë, me mundësit që Allahu gjallë huallë, i ka kërku për të jetën. Andaj gjdo kujti ta kënë aje që ka fitu për të mirë, edhe aje që ka buë për të keqë. Pasta i duaja besimtarë, Rabbena, letu ahidhna, innesina, e u akhtana. O, Zot, mos në merë në logaritë dhe nje, nëse harrojmë. Shikojnë në lesim në lagjën në uala të ndodhën. Nëse njëri, për shambull, ka hi kuha drejkës. Kuha drejkës hynë 15, 1, 1, 2, 4, 5, nukon. Hynë kuha drejkës. Dhe është deri në 4, 4, 5. Dhe në qëta është kuha drejkës. Njerë ka i kuadrikës, po ka qen diku në zonë, edhe kanë më fal 1.3. Shpresh punë, po më ndaj kët kuadrikës ashtu. Kam Do kamin më shtyn namazën, se ki mundsi më dal pikos. Mi po njerë ka fshye. Kjo është kët ku, kush e ka caktuar kët kohë të namazit? Kush e ka caktuar? Allahu e ka caktuar. Ai ka thon, 12:45, den 4:14, nisë dia depom hadi 4:15, më herët apo den që të kush ku më fal dreka, den që të kush Njerik ka thon pofonda një gjys. Pofonda në dy sate. Mir po i ka dalë pi mendes këtej. Në ora 5 kur ka pau se ka pau drekën. Se ka pau drekën. Vjen şeytani thotë ti me kom musliman mi pas natë namazi, si shtik namazi ty ti si e shkojrë veç, ti veç dhunja, vjen tash ai këshë patihap në sihat, apo edhe njerin nëse nuk e din leccimin fetar, ka mosimu po fillin gashgënje, në mëson këm kërkushi, on mi pas natë namazum. Më... Për shembull Dërsa që farë ka thonë pejgamberi sësërë? Muhammed e shumë ka thonë Kë e zë gjumë nga namazi Ose e harran që se ka falë Harran njëri jemë Le ta falë kur ti kujtuat Atër është kohë e ti Lecim dhe më thonë kohë e drejkës është edhe atër kur ti e falën Masë që i ka dolë kohë Mirë përësujet është ti harruat Ku shë ka apë këtë lecim? Allah u gjëllë e gjëllë a lorë Andë e më sëzimi i lecimeve Shtërëngimi i panevajshëm, siltë të të shprimëmët. Ka njerës caktuar që, nësa kanë qenë pjesë të grupeve caktuar që veç me shtërëngime e kanë pasë. E ka pasë po që dikun sënë e qanë mu, ka kalu të arkejt, me të kotër të të tje ketë. E kalon me namazë e me gjitha pëse, ja, feja është tira, e shtirë është si ti ke po të sirë, ti ke ma shtirë. Feja është të letë, e mundë shmështë, e këndë shmështë, e po kore menë n Kur amen nga njerë që shtrëngojnë, veç me gjihnem të mojnë, edhe veç presion të mojnë Një kur kërseta i presion dhe kalenini pasaj këtë në fushet e tjera Qëfar tha pegameri s.a.m. të mërëzër? Qëkoni këtë adhith shumë i në kura juës? Qëfar tha Muhammedi s.a.m. Inna allaha juhibbu në tuqta ruhasuhu kema jekrahu në tuqta maasi Allahu, dhe gjënë këtë adhith me vëmanje Allahu dan Kur dikush prej uve I shfrizan lehëcimet e ti Lehëcimet e Allahot E dan atë njeri Sikur që Allahu u rënd kur dikush I ban mëkat atë jërë Nuk kur dikush i shkel vijat Allah nuk e dan Nuk e dan Dhe kërët inkurajnë për njerin Amë Allah pot lehëcimet e Allahot Jo lehtësimet e palëgjdhimuara si njerëz të apo, hajtë të ndjofta, më është qenë çoft kërkuina. A ka argumenta, s'ka argumenta, thotë Thea, që se lehtësimet po doim na. Jo lehtësimet të të të bazuara në në në në në në rregullat e palëgjdhimuara, jo për të kemi volë të se harapa. E po Allah po lehtësimet e Allahut. Allah e ka nesu. Pashan gruaja kur është me cikël, gruaja kur është lehone, ka lehtësime. Ja kanësua Allahs, fal namaz. Nuk ka gjëran kur pastrohet e kompenzuarxhimin namaze kompenzon vetësh përshëmë duke më thonë jo vallahi një javë që un falun tash ç'a bën me atë namaz e nism u fal aftë tani ngarkuhet e suni këni ik farzi e tu mënunë me kompenzuat atë që u ik e ikë ç'i ka tash e i pshtoi puna ku çëm kjo ky kas pastaj në kokën e saj ku çëm zhgënje dëshpërim apo diçka tjetër po kush të ka vënë kompenzu namazën kush të ka thonë Allahu që të ka bën obligim namazin, ai Allah që për të po falësh të ka thonë, kur jeni në periudha caktuara që gruaja ka lanë mos u fal. Ajt ka lirupi namazin, jon. Kjo është lesimet e Allahut. Dhe ai të ka thonë mos e kompenzon namazin më. Ma. S'ka nevojë ka shkuaj namaz. Shumë thjesht. Dhe këto lesimet që Allahu jetlori ka i ka përmendur. Për këtë arsye të namazit. Ashtojë kemi nevojë me me shku në lehtësime, skaj, të skajsh me të palëzimura. O dhe me shtërëngu për nevoj, mbaje mesatarën, nga sëllivizën, nga mesatarja, veç edhësh ka anë e shtërëngimit dhe mësë shqyëzimit të lehëcime e fetare, mund, si, mund tjetë si shkak i kalimin në dëshprim nga mshirë e Allah të bareke, të bareke o të tala. Në dhe është dhe të prej shkacheve që shpije në dëshprim nga mshirë e Allah të gjeleore është edhe Gjendja e një disfatizmi të branshme që njeri për e tonë, dhe nërshëtrimit të rëthonave. Ka njerës që në gjdo betej, në gjdo betej pësujnë disfata. Dhe këto disfata në këto beteja realisht kriju një gjendja, një gjendjit të nërshëtrimit të rëthonave. Nuk levi i sfarë aftë. Dhe pastaj, a po pranimi i kësaj disfata dhe kjo nërshëtrim, e shpia diri tek, dëshpime dhe nga rahmetja Allah, sa që aq i dëshpruar ashtë, aq, aq, aq, dhe mon i, i, i, i, i, i dështuar ashtë, sa që të mi thunë, Allahot një mandë, të tja Allah, së Allahot një mandë. Parë në, man. anë, Allahun e di njerës nga përvoja të nëzër, dhe më thonë, ka ndodhë mi thonë, Allahot një mandë, të tja këtu, së Allahot një mandë, subhanallah, aq i thymë, aq i shgënyëm, Nëse shfarë tha Allahu të barë të la Intënë surullaha Jënë surkum Nëse ju japë një mundin Me indihmu Allahut Allahu s'ka një minimu Po me minimu asoj që Allahu ka thomë minimu Ajvi një më një uva E Allahu tha Nëse Allahu ju ndihman Nuk ka kush ju në posht Nuk ka sfit, nuk ka problem Nuk ka as kush në dunja që ka mëndësime Ju në posht Në tërsa që thështë Në është pejshëmbujë më mahnit nga shembi më vërtet më mrekullueshëm që e luftojnë këtë gjendje të quajtë disfate tek tinë në shtrimin është rasti i Mërimit Aliha selam. Se ka lënë Allah xhallahu ta merron këtë depresion me Yimin, sepse ai është njeri. Madje ska qen pejgamber, e mund të ka më kaqen se ai merron në në në dëshpërim. E mund të ka më kaqen merron depresion, se ai njeri ka qen e rëndom jo pejgamberi Allahu xhelala. Nuk ka pas, nuk ka pas pejgamber për qrova, sikur që dini. Allah përmend kur i kanë ardhur dhimbjet e lindjes, nga se ajo dheni ka bërë çfarë zona me urën e Allahut para prek dorën mashtit kur nëna i thot Allahu xhelala. E Allahu xhelala shikoi se për shkak që gjende kështu. Fa e jaahel mahadu ila jidh in nakhlat qalet ya lytni mitu qabl hada w kunt nasyan mansia i erdhën shtërëndimet e lindjes. Tek një këtrungë i palmës. Dhe ajo tha, ja lejteni mitu këbleha dhe vë kumë të nësjenë mënsia. Shikaj gjendja që janë mërjemi. Ajo tha, ah, si kur të isha dekë maheret, e të kisha qene haruar. He që ke mësë me mëndodhë? Qëka ka mëndodhë, kështot? Asa e ka në qysh, shkaj me thëmionët e të, të po plemë, që ka me thonë për mua ta? Në ndërshme, Duke qadru Allahu Xhelal Levala, un e pedici pe Zoti është po, çysh mi për ka thutup. Allahu Xhelal Levala çfarë? Pastaj vetmu me këtu, çysh lind. Fvet, pa përvojë. Për gruaja që, do të thotë, ka përvojë lindja ne duhet di kush më ndihmon. Le po kjo është lindja e parë saj. E vetmu me paskën. Gjithë rrethant janë që më vëret me ran dëshpërim, depresion. Nuk dorëzo më on që po des. I, I i ka këtu rrethana. E çfarë i tha Allahu Xhelal Levala? I tha Allahu të barëku ta'la Fë nadetha min tahtiha Alla ta'hzani Allahu bëri që I sao nga barëku I sao i me fulla pëtër Allahu gjallë në oraj ka këtë mundësin I mundësin fëbis me fullin Barëku jashtë, Barëku Ku dan? Dhe Allahu gjallë në oraj bëri që të gjuhet një zëh Një zëh I që li tha La ta'hzani Mësu mërzit Mësu dëshpra Qad gjallë Rabbuki tahta ki sërija Allahu gjerë lewala ta është bën rjedhjet lumit në ty, që t'kesh uj. Va huzzi i lejki bijidh i nëkhle, dhe ti shkunde trungun e hurmeve. Shkunde trungun e hurmeve. Tësakit a lejki rruta ben gjenia, do t'bin nga aj trung i palmes i hurmeve, hurme të fras këta. Tëndër Lëzër, nuk është kje t'gjen nërmala që a unë e pële zërëtën gru grua që është në proces të lindjes, në dhimbje të lindjes, në shtrëngimin e e e e e e e e e lindjes apo Allahu xhallahu ole po i thotë shkunde trukungun e, e pallës. A kam thonë, o Zot, op mashkun ti se smojën ata. Apo për jamun, ne smojën mashkun. A kam u thallamir shkun me anën të djathtë, më kam u thënë. Po kam u thallë. Allah ja ka kriju fminn në bark pa bab. Eshtë pjesë vet do hur me mi në dorë. Po Po me luftu këtë mosu të shpra, ti jenë betej, unë e pëtumë me të kalzuse, që është një maj. Ti nëse një gruaj e thjeshtë, le vizë drunin, që dhe të buras unë e shkunin, apo? me të kalzuse me ty jemë, mosu të dëshpra, mosu të shpra, dërza, me ty jemë, atër edhe unë e kome të buë zhidhi atë e kur popën e të thotë diqka, unë e kome mrekulli që kanë më uhabita të alë. Edhe e këtë e bëri. Këto bëre, nuk e lej Allahu xhallaxh, gjë, kështu të ato të bien në, në një lloj disfatizmi, në një lloj në shtrimin ndaj realitetit me rrethonave. Lëviz bon çka është e mundshme. Pjesë e mbetur Allahu e bën. Edhe ku njerit dorzohen, ku tonë më shkuan smojeu Allah në këto. Unë smoj këto, jo ne smojto. Fjalori i tillë realisht në fund shpjetë e kjo smundje. Dëshpërimi dhe ngamshinja Allah të kvarqë këta. Ai nuk duhet besimtari marrën në kët në kët në këtë situat tek tinë në, në, në shtrime. Mund ai për shembull inferioriteti njerëzve ndaj çka ndodh, as mua më ndruq korrjo këtu, po dialogu ka morfon inferior, apo gjakftoft, ose për shembull njeri i kompleksuar nga nga nga nga vlera që i ka fatkeqësisht apo nga pozicioni i të qendrit, domthonë në në në në në, në, në përpara në në në në ekspozim ka lënë një lloj të kurrje fatkeqësisht i kompleksuar nga vlerat e tij. Pse? Pse? Nëse sot përshamull bëhet betej mes moralit dhe pamoralit, apo, dhe dikun-dikun nga dhenjën pamoralit, a i bjenë kë që moralit është i këqë, e duhet me tonë marra pëse i moral shumë? Ju, jo, vazhdo me tutje. Jetë është beteja, sot fiton njësër humbë. Nëse përshamull në duhet me posë betej mes, me foljtë vërtetën dhe me rajtë. Beteja bonë jetë. Dhe të ndudhë që përshamullë, Kër ranë me dolë mirë, e kër fulë vërtë posë me dolë mirë. Ajë bjenë kë që duhet tash me mënuse, ranë është e mirë, e vërtë ashtë të keqë, ju. Vërshdojmë e luftu për të vërtetën, nga se jetë është të këti, si kësë të tashë. Dhe njërës të qaj, ajë po vjedhë, qaj punë të shiko, unë e rëj mirë, që asë shpisë po kom, apo. Ajë falë drejtë, unë e falë drejtë, që ku jam, ajë raj, që ku është. Njës dhignë këto edhe kalen në disfat. Prej mundësis me kun, në në nësullë me fitu, me turpin, me vdhera që i ka, me fjallin e drejt, me moralin që i ka, kalen në lej të kurje, kompleksivitetit, ngushtuot. Apo e pastaj mohabetet në Shoshni kur janë, i vjen marra mi i thuj dikujt, përse sve gjem marra. A i dikush pa marra e kaldojnë, pa marra të ti, ne vjen marra mi i kaldojnë, a sve gjem marra të ti psa kalon foto disfat e pronim tani kjo disfat dal ngadal e ushqen zamën me një lloj zhgënim depresioni deri në atmos saq so edhe nga rahmeti i allah dëshpon njerëzën ndërtojm. apsha ata pokash allah apo i mund këshive subhanallah jo jo allah për i mund të mirë po ku megjithatë ata të mirë që nikton allah po ata të mirë ku janë po flas për për për në fush beten e jetës ku janë ata të mirë që po e kërkojnë mirë Ata që por luftojnë për minë, ku janë që ata? Që Allah u tja ozbret në dihme në tja uja përkrojnë. Ose forma të tjera të nërshme të, dhe më thonë, kësoj që e përmana, nga disfata dhe nështrimi, negativ, ndaj në sfitive dhe erat thano të jetës. Të Gjithashtu prej shkacve që e silin të nërëvëzër, e shkaktujnë së mundin e dëshprimin nga mshirë Allah, është ata? në ngutia, në gjithimi, në ngutët. Për shambull, Allahu Gjelloha të alëzër ka vendus regullën në tokë. Diso gjëra dojnë ko, shkujnë menjera. Për shambull, Allahu Gjelloha ka bo regullë qërë. Regullë ka bo, që njeri formohet në në mujë. Kjo regullë është, ka 7 muje, po flasë për tja shakanshme, po flasë normal, a është në në mujë. A ka bollë regullë. është më në punë, bujë për muj me dol fëmijën. U zdalla, se se s'u s'u nuk deli gjallë apo. Frytët e zakut me Allah ka bu rregull. I vijnë nit nit peme që kaç vjet morrit, që kaç muj mo bupjek, nivduat rregull ka vëllao. Don me ondë frytët tomla, do të në prit. S't pritet, i han të thas muhosh atë. Ti zgjet apo? Nuk kemi ne çë për të çaktuar ligje. Allah i ka për të dhënë këto ligje natyrë. Allah i ka për të, ai ka për të çaktuar apo? Në ngutia që mundru punë shpejt, me ndodhë punë shpejt, me të përgjysh doaja se të thusht ti. Kjo, kjo e qefi joti. Allah të ka përmdo kështo. Allah të ka përmdoja se të përgjyshët. Po jo kur dënë ti. Ndoja vje njerit problemi të kërë bënë doa. Ola promë kërë doa, po petë që ja nësa pa kërgjohë. Nësa pa doshtë me herë, Allah përgjohë. Ko mundësi kërë të epë, ep. kër ep, si kër e lutë heqë, ajtë ep Do. Sa ka lut Ibrahim ezam Allahun për fëmijë. Nëse Allah ka Ismailin. Ka lutur shumë se ka pasur me pasni me Sarah me gruën e parë. Nga sa ato Haxherën e ka çuën në Çabe atje. Dhe ne çishkam do të ngjarja. Po ka lut. Rabbi habli min as-salihin. O Zot më jap të mirë, o Zot më jap, më jap, më jap. Deli sokord, mbretëri. Kuroplak i kanë anë me lekët e tyre kur ne shputën lutja allehih selam me dënu popun e lutet rrugës i ka rrokaj ibrahim as. Ibrahimi plaku kon atërave. Plaku koni shtyr mosh. Edhe kur i kanë treguar se ina me lek ksa e ka prrim me njëririç jau ka dërzu me honger si musafir, kush kanë honger e kanë ka çan kanë në spoin. Ata e kanë moskë nëna të dërguar i thon me lek na sjojm atu. E ka ditë Ibrahim e thon që me lek sjojn. E këtu pastaj e kanë përzu me lekët. Me një dialekt me ta fol Allahu. Gruja vetë u ku man, man, man, në manë qysh në tonë. Edhe, edhe dhe maon ka honë qysh e eni i du. On e me linë, on e plak. U hadha bali shekha, kë, bali këm bali jem, ta man se shep. Plakë jem e kjo plakë. Qëfarë kë, kë, të mina? E Allahot Gjellawalla i, i kamësu me lakë e me do në përgjë. Nësë u të dëshproni nga rahmeti Allahot. E i brejme së omë si kurse këmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëm Nuk jam dukur dëshpër. Do të thon, edhe pse ku mblut në vite me vite në pleshnitash, hala siun dëshpëruar nga mëshira e Allah xhënlora. E di se ai që ka përzgjedhur për vitin tim, më po nga çudia e kemi. Nga çudia. Ose me lin. Mos 80 vjet vesoj ka pas natkoh Ibrimi më thon, e çuditësmë. Mir po atakon, e ta'ce bine min amrillah, apo çuditësmë urr në Allah, Allah xhënlora jap, nichë nizat vjetë jap thimi në dorës Allahut e barut. Sa bëran burrë. Më në fund, mos u dëshpërko kur nga me të Allahut e lavdëruar. Ti mos u dëshpërko. Ku janë ai? Ai e din kur është koha, ai e din kur është urtësia, ai e din kur duhet. Ti duhet të mbet me te i lidhëm. Mirë, po, ko zgjatja, periudha e gjata, shtyrja e ardhes së zditëve të caktuar, mos të shtyn me u dëshpëru nga mëshira e Allahut. Gjasë kjo është një një një një, një aspekt që realisht e keç për dorë shitani për mëmbjell, për mëmbjell ka të smunë zamatën. Dhe fundënd rrezor është prej shkoçeva që shkaktojnë smungin e dëshpërimit nga mshira Allahu që do të arrshetë dhe më u shkput nga një shtë dijes, më u shkput nga një shtë meç. Qëse ë të rrezon, një shtë di shum edhe situata më kritike din me jet një arsye për mëmenumir. Me edhe pse ndoshta situata është e keqë, po prap prap se prap Ena do situata, ata gjinë forc, mos me t'lën ty me u dëshpërua apo. Përkundër njëri-njëran, sigurisë u ka mjek rasti ti që i ka vrarë, jo të 9, -9 vet i ka vrarë, para malli. M't'kaluar e kam u përgambason, u kam parë unë njëri i ka vrarë 99 vet i ka vrarë. Na ilahel allah. Na ozgan fort i madh, kush përpara s'ka shumë më dal. 19 vet i ka vrarë. Dikur i ka vrarë Mangol, ball këçm të bëu. Bon. Duhet mundo dal dikur se ball kumror. Edhe thot, o burrë i thot njerëz, thot O kom kanë vështirë për këtë punë, më m'plesh nuk këtë punë apo. Ata thonë shkante filoni aty ai është. Ai filoni ku, sikurse kum cikti se ai ku, pa më kushtimisht Haxhiu konku konu hodh. S'koni diqsh, më ajo koni njëri, njëri fetaru koni devashu, po diës ka pas. A dhe ky ka, po, ka, ka, ka një diku të thotë burr. Po tha ç'a hollit? Ata i kubron 99 vjet. Njeri injorant, apo që s'ka dije për fe, kur e kanë ikë cjo ka 99 vjet i kavrò. E apo bien men, me armo pendua. E, thonë, kohë, që po po shfarpendi ni për ty? Po ti ti ti ti në djehnan kimë shua. Afton të kushtoj punë apo dvorë atë ty? Ai ka ka uroi ka 100 i kebab. Po prapë ka bren ka prendia. Duhet me pos për mos zgjidhje. Edhe ku ka sku? Ksoj rro dhe katrokit në dyte duhura. Ka sku te një diçshëm. Te një pediatër hojallar vetë një ortas e koha. I ka thon o burrën jam forc sikletë. Çka ki o vao? Po jam se të telashe. E çka ki? Po i kufron 100 vet. E tash çka po të më vao? O përdo më përndu Kush mund të naty për përpjendime të ona Kjo është dere qërë mes të i mes Allah Që ka dali mes të partë Dali mes, mes të dhëtë të, të përthë Në kuatë pejgamberit salem, Një njëri Ka pasë plagë nga një betej Që ka në qenë Edhe kara me flajtë në gjithë kërë rëzhu Ka në gjumë ka jakullu Oshbo i pa pasu Për i ka pasu këtë afer E ka thonë oburra unë Këm plagë Ne bëmo laz, zguzojsa, po çfarë plagom? A bën më në lecsi dot? Jo, u jko. Ka këta, këta njerëz që e kshirin punën vetëm sa so më i shtrëngu, më i devosh më i, ç'është i kanë do njerëz, apo sa so më koçeti, e ti më i dvez jo. mranëna municis dhe hapësirë që Allah ta ka dhënë. A dhe kanë të skilesin për ty ska. Ai groti ka marrë gusull edhe nga plagët e mora, u i kanë diku taj këç. Edhe ka vdekur. E kanë dëmbur pe gamben e së sos për këto. Ço ka ndo, çfar tha pe gamën? Kateluh, kateluhullah. E pastë kanë vrarë zotin vrah. E pastë kanë vrah, ju jeni shkakto pse keni vrah. Nga se te njëri i dishim është rrugdalla, te njëri i dishim është zgjidhja. Te njerëz të tjerë është zymt, është e keq, është mirë po gjithmonë, sikurse ka dhën Hasan Albasiu rahimullah. Njësh e dishum i shoi ngjat para se më ndod. Nëse njerëzit e paditshëm i shohim kur ndodha apo Aleksara ka pas njerëz të mëdhenj kur ajo kum thon ajo që din jetm shaftë. E po dituria është ta që të cilësoj ti drejt i shëh. Funire ekspert i lamini saktum. Porse nuk unë mjek, i mjek. Edhe dikut, nëse ti vazhdon që këto me që doan ti kimedek. Edhe ai des, atë kum thon, e kupedenti që ka pas me dek ose kum pos, sepë diunë që ai ka pas me dek. Po ai përmer këta rregulla që ka me dek me pos kancet moshtia, po. Mishë ka qaun kë punë me me me fall, me filxhjan, me horoskop? Jo, me këto s'dihet e ardhmja, me po me dije. Ose di kur të thot, ç't rrugë që ke marr ti, shpejt kine po ndodhet ndaj band kriminal ato. Po po ti di ku më shkon ne po më ne keq, mos po më ne për të keq. Po rruga që ke marr ti kë që më thua po, se njëri i dishum e din ç'sh ka mundë, po e din normal. Prandaj, nëse shkëputemi nga njerëz të dishum, nuk marrim informata ku duhet, apo letë mune më u shgënyjën, letë mune më udhëshfru, ma dje edhe nga mshirë Allah të bare këtë alë, ma udhëshfru ma dje edhe nga rahmeti Allah, gjellë dhe gjeralli u këtën. Nga se pejgamberi, sasom të rrdozët, vazhdimisht e ka përdor, e ka përdor, dhe më thonë, optimizmin, dhe vazhdimisht e ka përdor fjualin mirë. Edhe atjale kër kanë qenë situatat kritike, dhe vështira, situatat dhe më honë, dhe m një një një tunel caktuar e ka gjithë një rrugë dalje, më thonë, poosh kështu po, së shpejti komëkon kështu atë. Ne kemi më një diksë më natë, afër dijes më natë, që të na japit horizont të mendimit, të optimizmit, të të, të, të zhvillimit të ngjallur, të së ardhës. Jo më njerëz pesimistë, njerëz zym të ertë që nuk shohin asgjë përtej, domthon asaj çertë shtatshmava. Prandaj shtresa konsultimi me një njerëz të paditshëm ka sjell njerëz ditë tek dëshpërimi, në situata dhe në rrafsha të ndeshme, madje edhe në rafshin e mshirës e Allah të barë këtëra. Këtu e në disa prej pre shkaceve që në në shkaktojnë smundjen e dëshprimin nga mshirë Allah të barë këtëra. E ne dhe të vazhdojmë në desh nashëm me këtë smundje, po tash dhe të vazhdojmë me shërimin dhe si duhet me e të rejtu nëse dikush e shprek me këtë smundje Allah në ruajta. Allah është dhe për rëmendjen dhe për mundësin që të diskutujme së bashkë këtëra. اللهم <سؤال> نطلب تكون قريب حريت mira دلاتل زوتيروين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا